Ви наче сердитесь. Ще чого. Або коли у досвіта зайдіть, кину на карти. Усе майбутнє скажу. Тепер Саня проб'ється крізь гори снігу. Зайде до світочки, як переможець. Він давно не розгинається, не думає про сніг і про воду. У ту останню зустріч вона подивилась, мов погладила віями. З ким гріха не трапляється Люба? Тільки б жива. Ось і то поле. Обі персі. Вхопив губами снігу. Хто знає, скільки часу минуло. Нарешті лопата ударилась об дерев'яні сходи. Саня випростався і помітив, що тут, біля шпиля, снігу менше. Він ледве сягає до середини вікон. Вітер потрудився на славу. Саня боявся стукать боявся, що ніхто не обізветься, обтрусився, увесь хоч викрути, підважив лопатою двері, і вони легко піддалися. Кімната дихнула холодом, вологістю, давно не грітою грубою. Стіни повіддувалися, мов повилазили з них потвори. Біля вікна на столі карти, а далі у високому зеленому ліжку спить світочка. «Ой!» Розчахнула очі на його погляд. А я ще не вставала. Як не вставали? Містечко під снігом. Люди мерзнуть, мруть, хворіють. Сьогодні не сходило сонце. І чомусь я така слаба? Ой, ви б не могли подивитися, що з моїми ногами. Якщо дозволите? Ради Бога, лікарю, я вже думала, чи не гангрена. Він оглянув її, накинув колдру. І знову відкрив, не вірячи очам і рукам. Нервово шарпнув рюкзак, добув хлороформ, скальпель, бинти, йод. Урешті запхав усе те назад. Минуло з півгодини. Світочні ноги були холодні і майже не відчували дотику. Ступні зійшлись докупи, пальці зрослись, і навколо них утворилася рожева раковинка. Така ніжна що лячної торкать. Крізь неї ще віднілись нігті і сині жилки. Спробував роз'єднати ступні, але хвора закричала. Ссунувся на підлогу. До тями Саню повернув голос, що шелестів, мов очерет. Скажіть що-небудь. Нічого страшного, але це рідкісний випадок. Я сьогодні ж викличу, нащо що брехав? Кого він міг викликати? Звівся, мов, вимолочений. Перед очима світилися яскраві каганці. Хочу пити, знову прошили з тіла. Саня постояв якусь хвилю, перш ніж утямив, що треба. Поправив її ковдру, спіткнувся об іграшку, ударився плечем об шафу. Враз ним оволоділа звіряча лють. Став збивати ногами бряскальця зривати пелюшки, садити носаками на всі боки. Звідкись упала пляшечка із соскою і, цвіркаючи молоком, ударилась об табуретку. Так усе перевернулось. Світочка вже не світочка. Нічим не годен він їй допомогти. Розтрощити бридку шкаралущу, підняти дівчину, струснути її заглянути в очі. Догралася. Доворожилась, а стрівся з очима світочки і з Назбирав мотлуху по хаті, щоб запалити грубу, розтопити відро з кригою. Підніс чашку, хвора схопила, присмикнулася усім тілом. Вода загохкала їй у горлі. Нарешті допила, чудно вібрала голову у плечі і зникла під ковдрою. Равлик-павлик вистав у ріжки. Знацька згадав і розпачливо реготнув. Поволі склав і зашнурував рюкзак, одягнув куртку. Ну, я пішов. Почув, як унизу щось плющить, озирнувся. Світочка витяглася усім тілом із постелі і влізла головою у відро. Калюжи розтікались на усі боки. Відчула, що він дивиться, вистромилась і винувато усміхненою щокою Потерлась об його валянок. «Мабуть, холодна?» – бовкнув ошелешено. І, щоб не турбувати, одвернувся, підійшов до коляски. Розгорнув конверт, ураз відсмикнув руку. Там лежала велика дитяча голова. І, не відриваючись, дивилася на нього. «Що ти? Ви тут робите?» «Думаю», – зітхнула голова. «Хтось же повинен у цьому місці думати?» Саня заточився і як потайний пес одним ривком опинився біля дверей тікати, бігти, летіти від проклятого місця, лізти рачки, драпатись геть. А що попереду? Снігова пустеля, рівна хоч облизу долина. І що буде з ним, із оцими, із усіма? Земляне серце – Висока, як розчахнута груша, стара жінка Давно одержувала свої 45 пенсій, Але промишляла зіллям, Виливала переляк, Шептала от золотухи, зубів, бородавок. У неї у городі, крім картоплі, цибулі, соняхів, Ще росло мільйон грибів, грибків і грибочків. Грибниці переплилися дерном, Розсадник більшов, але ніхто ще не здогадувався,